Десь за годину Софія зрозуміла всю мудрість і необхідність такого пристосування і перебралася під навіс. Шоколадні Максимові плечі сильніше засмагнути вже не могли, а от її хоч і гартована сонцем Криму шкіра невдовзі запросила рятунку. За якусь годину піднявся невеликий попервах вітерець, і гладенька ще недавно поверхня збрижилася, узялася хвильками. І от уже вся могутня маса води заколивалася з нехотя, дихаючи, наче велетенський сонний пес, заврунилася, то наповзаючи на прибережну гальку, то відкочуючись. «Ходімо, пострибаємо на хвилях», – запропонував Сергій, і вони втрьох зайшли в море. Як хвиля відкочувалася, майже оголюючи дно, вода ледве сягала Софії до грудей. Та коли з тихим плюскотом і затамованим у глибині ще стримуваним глухим горкотом набігала на берег, щоб не опинитись у воді з головою, слід було підстрибнути. Тоді хвиля, ніжно погойдавши, опускала сміливців туди, звідки підняла, і відкочувалася для нового нападу. Сергій і Максим міцно тримали Софію за руки, вдало вгадуючи момент для стрибка і підтримуючи її над водою. Після десятка таких вправ Софії здалося, що це зовсім просто. «Хлопці, відпустіть мене! Що, я маленька? Я сама!» «Сама то й сама!» – усміхнувся у вуса Максим і відпустив Софію в автономне плавання. Вона підстрибнула на одній хвилі, на другій. Звідки не взялася на її зухвальство іще одна. Поза розкладом і ритмом, крута з буроном на верхівці. Софія на берег, гукнули їй Максим і Сергій, не маючи вже часу допомогти. Софія позаткувала, та не так швидко, як хотілося. Пісок і вода заважали. Круто вигнута хвиля насувалася просто на неї. Софія зібралася на силі, підстрибнула, але не гдало. Бурун навідліг, поцілив її просто в обличчя, засліпивши на мить. Хвиля перевернула, примусивши зробити кульбід, погралася, наче безсловесною медузою, і викинула на берег, давши добрячого штурхана підзад, немов неслухняній дитині. Море виплюнуло її, наче мокре, облізле щеня. Протягло хвилею по прибережній гальці, насипавши під купальник безліч дрібних камінців та піску. І майже стягнувши нижню його частину. Не одразу оттямившись, Софія аж згодом усвідомила, в якій неоковирній позі лежить командир загону на піску. Світить голим білим місцем на задній частині тіла на увесь пляж і відкриває жалюгідну картину жадібним документного студентським очам. Швидко підтягнувши купальник, вона підвелася і побігла знову у воду, щоб заховатися і витрусити морські скарби, які відтягнули донизу мокру тонку тканину. Вода тихенько відбігла від берега. Хижо завмерла, усміхаючись, і готуючи ще крутішу хвилю для останнього переможного стрибка. Та Софія вже не чекала, коли її знову дадуть по тому місцю, з якого переганяють розум у голову надчемним дітям. Вона швидко вибіла на берег і хвиля встигла вкусити її Лише за п'яту